Швидко отямився. Діна Маєвська була трохи ображена тим, що ми взяли під сумнів її лікарський досвід. Спочатку вона поглядала на привезеного хірурга не дуже довірливо, але після того, як він, оглянувши Рудніва, заявив, що хворого лікують правильно, і комісар незабаром одужає, також визнала авторитет знаменитості з хутора Михайлівського. Тії ж ночі хірурга цілісіньким доставили назад у його квартиру. Рудмів справді видужив після тяжкого поранення швидко. Через кілька тижнів він був уже на ногах. Але довгий час міг розмовляти тільки пошипки. Всі радили йому пити чим більше сирих яєць. Кожен, хто приходив до комісара, приносив їх одно, два, три. Домна Данилівна махала руками. Досить, досить яєць. Вона не знала вже куди їх дівати, а партизани ображалися, якщо відмовлялися брати. Ухінельські ліси повернулися наприкінці першої декади березня. Відтоді, як уперше приходили сюди з під Потивля, обстановка дуже змінилася. Тоді навколо була дика глушина, люди жили в лісі, немов борсуки в норах. А тепер це великий гомінкий табір, цілий партизанський район. Партизанські групи, створені у грудні, на час нашого повернення виросли у великі загони, що налічували по кількасот бійців. Тут діяли Червоний, Сєвський, Перший, Ворошиловський, Ямпільський та інші загони. Командири з'їжджалися на наради і розробляли плани спільних операцій. Всі ми підтримували зв'язок з орловськими партизанами, що базувалися в південній смузі брянських лісів. Гітлерівське командування готувалося до великої операції проти Хінельського партизанського району. Ми прибули сюди саме в ті дні, коли противник зосереджував мадярські війська на північ од нашого місця перебування. Він хотів перш ніж розпочати наступ, перетяти нам шлях у Брянські ліси, і з цією метою виставляв заслони, влаштовував засідки. Одна наша група, вийшовши з лісу, відразу ж натрапила біля села на противника – Групу вів на операцію помічник начальника штабу об'єднаного загону Микола Михайлович Курс. Цього комуніста бійці називали професором мінної справи. Досить було в нього і штабних обов'язків, але йдуть мінери на операцію Миколи Михайловича не втримаєш у штабі. А повернеться, то сам вивчає якусь нову систему, то пояснює секрет вивченого механізму. Базима часто з тривогою поглядав на свого помічника, коли той поруч копресався в міні, і зітхаючи казав «Ой, чує моє серце, підірвеш ти нас усіх, Миколи Михайловичу, весь штаб злетить у повітря!» Руднєв сміявся. «У Миколи Михайловича одна турбота. Куди б ще приткнути міну? Шкода, що вибухівка лімітована, а то б він понатикав їх скрізь!» Микола Михайлович мстив фашистам за вірломний напад на нашу соціалістичну батьківщину, за горе, крові страждання народу свого, за дружину, яка, думав він, загинула десь у Білорусі. Згодом стало відомо, що вона врятувалася від гітлерівців, пішла в партизанський загін і так само безстрашно билася з ворогом, як і її чоловік. Але коли ми довідались про те, курса вже не було серед живих. Загинув тільки пролунали перші постріли ворога із засідки, на яку натрапила його група. Після цього в Хінельських лісах почалися тяжкі бої. Противник пішов у наступ. Ми встигли заздалегідь зайняти оборону. 20 березня два батальйони хортистів чотири рази кидалися в атаку і щоразу, зазнаючи втрат, відкочувалися назад. Уночі Захоплені нами язики показали, що ворог підтягує великі сили, артилерії, міномети, що в кожний батальйон мадярів влито по сто есесівців, яким наказано йти позаду цепів і розстрілювати тих, хто побіжить назад. Я вирішив перенести оборону далі в ліс. На тому місці, де ми оборонялися напередодні, були залишені тільки невеликі заслони, які при появі противника мали відступати в глиб лісу. Вранці противник розпочав наступ тримати цепами. Переслідуючи дозори месників, які вдавали, що тікають, задні ворожі ряди врізались у передній,